Донесення номер 18 одержали. Спасибі за проведену роботу. Операцію сповідь продовжуйте невпинно. Зараз ваше найголовніше завдання. Ми настійно підкреслюємо важливість його, з'ясування змісту та спрямування цитаделі. Виходите зовсім близько від неї. Важливі найменші подробиці. Навіть неперевірені чутки. Бажаємо успіху і чекаємо нових повідомлень. Праведник. Галина прочитала написане вголос. про себе пошепки повторила текст, намагаючись запам'ятати кожне слово. Потім спитала: Ще раз прочитати, чи запам'ятали? Запам'ятали, похмуро відказала Раїса. Знову це та дель, хай вона скажеться. В печінках вона мені вже сидить. Галина мовчки простягла до Івана руку і лейтенант поклав на розкриту долоню запальничку. Блиснула іскра. Разу-друге синім бензиновим полум'ям дихнув чорний гнотик. Усі вони уважно дивилися, як згоряє папірець. Галина зібрала попіл, дмухнула, і сліду не залишилося від повідомлення, яке прийшло із зовсім іншого світу, з волі. І чомусь стало на душі гірко й прикро. Нему обірвалася невидима ниточка, яка єднала їх, загублених у непроглядних хащах гітлерівських дивізій, гармат, автомашин, колючого дроту, концтаборів з великою вільною землею. Між іншим, слово «цитадель» забороняє вимовляти навіть пошипки, Воно може виявитися прямою путівкою в концтабір або же на той світ, це по-перше. По-друге, Раїсо, я тебе попрошу зараз вже негайно закінчити донесення. У мене часу мало і перш ніж піти я хочу його прочитати. Пиши все, нічого не приховуючи. В кінці попроси, щоб нам негайно поклали в тайник фотоапарат з плівкою найвищої чутливості. За хвилину заклопотана, похмура Раїса простягнула Галині аркушик паперу з донесенням. Галина взяла його і, читаючи, побачила ніби очима сторонньої людини кожен свій крок, кожен вчинок. Слова замрежтіли в неї перед очима, немов на екрані, коли зіпсувалася проекція, але вона примусила себе заспокоїтися дочитати до кінця, для того, щоб, можливо, мати доступ до документів операції Цитадель, які можуть бути в розпорядженні генерала Матінеллі, Мадонна налагодила з ним інтимний зв'язок, зустрічається в готелі Люкс, але ніяких даних не здобула, і навіть узнати, чи є такі дані в розпорядженні Матінеллі, не вдалося. Читаючи, Галина здавалася сама собі на диво слабкою і безпорадною. А вся операція безглуздою і безперспективною. Коли дивитися зсередини, то все виглядає обґрунтованим, доброзваженим, а збоку слова про наївну дитячу гру у розвідників все частіше спадають на думку. Дивно, дитяча гра, де всі вони, щомиті, ризикують життям, може, немає вона права вести її? І коли для неї самої життя вже не так багато важить, то чи має право вона наражати на небезпеку інших? Зараз ніхто не може відповісти на ці запитання. Гра триває, і вийти з неї неможливо. Чому неможливо? Відступити ще можна? Ні, не можна. І вона не відступить. Галина дочитала до кінця Намить затримала увагу на словах про фотоапарат і плівку над високою чутливості. Апарат її капітан Матузов, напевне, прийшле. А чи зуміє вона ним скористатися? Звичайно, зуміє. З оптикою і фотографуванням вона добре знайома. Про додаткові інструкції просити не треба, коли апарат якийсь особливий, капітан сам здогадається. «Спасибі», – віддаючи Раїсі донесення, сказала вона. «За що?» – одверто здивувалася тітка. «За те, що утрималася від коментарів. Мені було б дуже неприємно їх прочитати». «До центру треба передавати тільки незаперечні, точні факти». Губераїси кривилися, слова звучали сухо. «Висновки вони зроблять самі». Через півгодини, коли Галина, вже перевдягнена в легку святкову сукню, виходила з дому, Іван мало не застогнав з розпачу. Така вона була гарна, молода і впевнена в собі. Не проваджайте мене. Щасливо. Іван глянув на донесення, взяв його, ще раз перечитав. Мені на роботу з дванадцятої, сказала Раїса. І нашу Мадонну я ще, мабуть, сьогодні побачу. Донесення відправ негайно. Її... — Її не треба було пускати, — зронив Іван. — Її не треба було пускати, — вже крикнув він, — адже вона Мадонна. — А вже ж, до добра все це не приведе. — Але не пустити її неможливо, — відповіла Раїса. — Значить, вона...